Och varmt välkomna till Tid för podd Den första svenska podden om James Bond Och vårt trendiga politiska och samhällskritiska avsnitt 85 Och idag så är jag med Emil och Vilka Ja det är Otto här Det är Rickard Och Imanuelle Och hur är läget med er i dessa juletider? Bra tycker jag Jag gjorde um, någonting idag som ligger väldigt i linje med min personlighet tycker jag Eh, absolut ingenting nämligen Nej jag bara skojar, Nej, men jag, eh, precis innan podden så badade jag och drack glögg eh, Samtidigt alltså Så att, eh, det, det, det, är väldigt <laughs> det kändes som att, dels har jag inte badat sen typ i september Visserligen duschat däremellan Men eh, det är ju, eh, ja, det, det jag vet inte, Livsnutan i mig kommer fram när jag blir ledig För då är jag jävligt ledig och när jag jobbar är jag jävligt jobbig så att det är ju Ja, det ligger i, det ligger i linje med mig just nu under Ledigheterna, för det är fantastiskt bra. Årets, årets stora jultvagning. <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men det är bra med, mig. bra med mig. Ja, men det är bra med, med, med mig med. Um, jag började dagen idag med tårta och champagne. Så att jag tycker oh, att... Åh, okay, uh, okej, Gud. Vad var detta? Ja, en kollega till mig uh, eller kollega egentligen överordnad egentligen uh, mm. fyller 50. För då... Hade han hade lite bjudning hem och sig. Av någon anledning liksom tio på morgonen, men det är, tackar jag inte nej till. <laughs> Rätta sätt att starta dagen. Ja, men det är bra med mig också. Kom hem från New York i går kväll, så jag är lite jetlagd. Sov alldeles för länge idag, så jag blev helt dåsig. Men jag har haft en fantastisk resa. Det varit eh, speciellt att besöka den drömmarnas stad- eh, Gå inte förklara uh, hur den stan egentligen är Så att jag är upplyft Håller dock nu på min hemtänt och det är lite mindre roligt Så uh, när den bara är klar Förhoppningsvis någon gång i natt så kan jag ta lite julledigt Emil då? Nej men det är bra med mig med Jag hade något uh, väldigt specifikt Som jag ville säga som jag helt har glömt bort Hur är det med dig Emil? Uh... Du behöver en kram Emil Nej han behöver Stefan Sauk som säger till honom Vad han ska göra uh... Jag, sant. jag måste vänta. Oh, ja. Ut med Emil, in med stefan och i podden istället. Eh, faktutmaning. Det är kul. För er som inte vet vad faktutmaningarna Så är det ett moment vi har i den här podcasten. Där en person, ska säga en fakta, som de andra tre förhoppningsvis inte känner till. Och förhoppningsvis då inte ni lyssnare heller. Och idag så har den lotten fallit på mig. Eller... Det var egentligen förra gången. Men den här gången har jag faktiskt kommit ihåg att fixa en fakta. Så, vi kör! Ja, alltså... Det som varje gång. Det här med fakta och sådär... Vad, vad, vad, vad vet man egentligen? Det, det är ju inte så mycket. Så jag grävde djupt i min lilla låda och insåg det att... Harry Saltzman är en väldigt intressant figur. Så jag tänkte att jag fuskar lite och kör väl kanske inte någon sån här konkret fakta ut. Jag tänkte att jag... Jag berättar en väldigt fascinerande historia om Harry Solsman som jag själv inte mm. kände till och som jag blev väldigt fascinerad för eh, när jag läste den. Förutom sagt, jag tycker liksom att Solsman är, man vet ändå ganska mycket om eh, Cubby. Liksom hans bakgrund och allt det där. Men Solsman för mig har varit lite mer av ett enigma. Man har, han har lite koll på men inte mm. jättebra koll. Eh, så läste jag en Berättelser ur hans liv Som jag tyckte var väldigt intressant Och som jag därför vill dela med mig av Och kort då Solsman rymde ju hemifrån tidigt Som fan och började jobba på en cirkus Och det där då Så småningom tog honom till Paris i början på 30-talet Och där började han jobba som en Talangscout Och fångade upp talanger Som de sen skickade iväg till cirkusar Och teatrar och liknande och andra världskriget började ju närma sig och 1938 bodde han fortfarande i Paris och jobbade där och åt den, ja, med den här talangagenturen. Och den här agenturen då hade fått lite problem därför att de hade stora summor pengar på banker i Berlin som ja, den tyska regeringen lät dem inte föra ut ur landet. Och Harry Solsman då som själv är jude åkte då till Berlin för att plocka ut, försöka få ut pengarna helt enkelt. Och han fick ut pengarna och började då nästan, ja, han fick ut dem och direkt när han kom till Berlin så började han köpa på sig tågbiljetter Med målet att få ut så många cirkusartister och akrobater och familjemedlemmar till de här cirkusartisterna ut ur landet Och när pengarna började ta slut så eh, använde de sista delen till att muta nazistiska tjänstemän Till att eh, utfärda ID-kort till eh, judiska artister som var kvar då i Berlin och en morgon då, så vaknade han på hotellrummet av att det bankades rejält på dörren. Och han kikade liksom vilka det var, och baserat på hur de såg ut så var då så att man övertygade dem att kista på här. Det här kommer inte gå bra. Ehm. Så då sa han till dem att jag förstår inte varför ni håller på och väcker en man den här tiden på morgonen. Och jag, jag, jag kan prata mer men då vill jag först vill jag bada och sen vill jag klä mig. Sen kan jag prata mer. Ja, exakt. <laughs> Låt som du. <laughs> exakt. Men till Solsvens förvåning så, de köpte ändå det och liksom gick iväg. Och då slängde han sig på telefonen och ringde till den kanadensiska och franska ambassaden. Och sa, ni får liksom komma hit Vi har ett problem eh, Och eh, när han då kliv ner i Hotellobbyn så var folket från ambassaden där Men eh, De här männen då visade sig då Inte vara från Gestapo utan de var istället Tyska polismän som ville varna Honom för ja, men de, Att han håller på och köper en massa tågbiljetter Som såklart kan eh, för, att ut, för att få ut de eh, cirkaartisterna Som kan bli då ett problem Och samma kväll så gick han då till en vad du vill och gick runt backstage för att ja, man, komma i kontakt och snacka med artister. Och då kom det någon form av ja, man, manager som stoppade honom och sa att eh, de är inte är judar det, och det är det enda du bryr dig om att få ut är judar från det här landet. Och då svarade att om du vet så mycket så måste du vara medlem i Gestapo. Och managen svarade då jag har varit medlem i sju år och det är dags att du lämnar landet. I morse så var det bara Men nästa gång så kommer det gälla id-korten Och då kommer det vara annorlunda Och eh, såsmän lämnade Tyskland och åkte till Paris nästa morgon huh. Jävlar alltså, det där var ju jag hade, hade jag ingen aning om Ja, eh, oh, wow. Nej men jag tyckte den här Berättelsen var jättefascinerande Och eh, Speciellt liksom, ja men som jag sa jag, jag vet mm. så lite om såsmän Och så <laughs> får man den här slängd i ansiktet Ja Ja, jag hade ja. ingen aning om det här. Snyggt. såg för övrigt att Harry Saltzmans dotter, Hillary Saltzman, har avlidit. Såg det Anders Freyd skrev honom där? Mm. Va? Hon, hon, hon var inte så gammal där. Nej. Fint. Ja, precis. Nej. ja men Jag hoppas att den anekdoten värmde juletiderna och att den passar bra in i julmuset för dig. <laughs> Pira till lite extra i magen. Mm -hmm. Nu rycklar nästa gång Ja, nu kör vi. Precis som då Tyskland var väldigt, väldigt nazistiskt på 30-talet så vi tänkte att försöka Va? Va? analysera vår, vår, vår, vår tid och de, de olika trenderna och politiska trenderna ja, som har löpt genom historien och knyta an då till bondfilmerna. Ja. Så har varit. 10 av 10 över dem. Ja, skit Då blir det har tid för trender och samtid. Yes. Eh, som sagt, vi ska prata lite så om ja men samhället och ibland filmerna någonstans speglar samhället i stort. Med allting som kommer och går och vi kan väl börja lite där. Tycker vi att det är någonting som bombfilmerna ska göra? Ska det spela samhället? Eller ska de helt och hållet försöka bygga upp någon form av fantasi utan koppling till samhällets trender, politiken som råder, eller vad det nu än kan tänkas vara för någonting som gör just 2019 till 2019? Jag tänkte lite på det där ändå inför just det här avsnittet. Att jag tycker ändå att eftersom Bond lever ju i. Han är ju liksom. Karaktärerna och han själv också tar ju ändå avstamp i, i vår verklighet som vi lever i också. Och jag, tycker att det, jag tycker att det till viss mån ändå ska ägla ja den tid vi lever i på ett sätt. Det är oundvikligt också på, på ett sätt. Men jag tycker verkligen inte att det ska vara helt frånskilt från, från mm. verkligheten och vara i helt i en fantasivärld. Nej, det håller jag väl med om. Det gäller bara att göra det eh, snyggt. För att vi har ju fått en del filmer som kanske inte har gjort det så subtilt. Och det är ju som sagt säger, det är rätt ofrånkomligt tror jag att... ...att, eh, att Bond-filmar inte skulle färgas av sin samtid. Men det är just det här att om det blir för övertydligt, för mycket on the nose då ryggar i alla fall jag tillbaka- då tycker jag att det blir- för påtagligt för att- ja, jag tycker att Bondfilmer ändå lite- ska bygga upp sin egen värld också. Sen kan det vara- vi kommer in kanske in, in på det senare- med vad som är tidlöst och inte- men eh, det kan vara svårt bland i nuet- att förstå vad som kommer bli tidlöst- mm. Men att de på något sätt ska ta avstamp som du säger Otto, i vad som finns i verkligheten tycker jag är en bra utgångspunkt i alla fall Ja alltså det är, Bond är ju formad i någon form av samtid i och med hur Fleming skapade honom i efterdyningarna av andra världskriget Och delvis baserat på vad han var med om eller hörde om så det är ju naturligt att Bond alltid har förankring i verkligheten och det blir som ännu mer tydligt när Bond har det jobbet han har I och med att han är anställd av en regering Och då är det ju inte helt onaturligt att tänka så Att de sakerna Bond är med om också spelar verkligheten Eftersom att det rör landet då som han är anställd av Sen är det ju lite som det vi pratade om i, tror jag i vårt avsnitt om spin-offs Det är just det att när Bond har den här ena foten i verkligheten Ena foten i fiktion så blir det ju lätt att vi fokuserar på det som händer på riktigt Och det är ju någonting de mer aktivt kanske har vänt sig mot nu för tiden Att vara liksom i nutiden Men samtidigt är det ju också så att alla verk inom, inom konst alltså inom konstformer Om det är musik eller om det är tavlor eller om det är böcker Spelar ju den tiden som författaren eller skaparen har levt i För det är där man plockar sin närmaste inspiration ifrån så det spelar ju egentligen ingen roll vilken typ av film man kollar på. Men på något sätt så har det ju en spel you know, av den tid det skapades i. Mm. Ja men precis. Den, den främsta inspirationen och någon form av bias är ju samhället man lever i. Och det är ju mm. ofrånkomligt när man skapar något. Och bond i stort. När jag tänker på vad, vad de ska aspirera till i stort. Eller vad de ska vara. Så är det ju. Men som du sa. En fot i verkligheten. En fot i fantasin och för mig så ska väl Bondfilmen någonstans vara någon form av mer <kör> Vara någon form av mer Pervers eller skruvad ve Version Av verkligheten Att människorna och karaktärerna Är lite mer skruvade De är lite mer konstiga Det händer lite konstiga saker Men det ska fortfarande Finnas en verklighet där Som vi någonstans ändå kan relatera till Lite i alla fall och då blir det ganska naturligt att man tittar på samhället i stort. Sen behöver man inte slänga in det jättemycket, jätte men det kommer ju alltid vara där. Och att försöka sparka ut det jätte, långt, ja, jag vet inte. Någonstans kommer det alltid finnas där och då, det är någonstans skönt att det är För det är väl lite så, så jag ser det också. Att det ska vara grundat i verkligheten någonstans. I verkliga mm. konflikter med verkliga människor. Jo men det blir ju ganska ointressant tycker jag om det, är, om det bara är fantasi för då finns det ju liksom ingen förankring i verkligheten på något sätt och det är ändå verkligheten till viss del är ju väldigt intressant eh, mm. men blir det bara verklighet så blir det ju totalt ointressant också tycker jag så att det är ju det är liksom, jag vet inte, som du säger Emil och som vi alla har varit kring och rört vid, en fort i, i fiktionen och en fot i verkligheten men <hör> den balansgången kan ju vara lite svår ibland som vi har märkt i vissa filmer där man Ibland vandrar för långt åt fantasihållet eller för långt åt mm. verklighetshållet. Så det är just en, en magisk balans där liksom. Ja, jag menar, hade Bond i nästa film sagt Vet du att det var Hugo Boss som designade nazi Då hade jag känt att Nej, exakt. Exakt. så här mycket verklighet behöver vi inte ha. Ja, nu gör de vanliga kostymer, men på 30-talets Tyskland, då var det... Då bankade folk på bilar. Ja. Oh. Nej, men... Jag känner väl det också att den, den svåra utmaningen är ju att om du ska väldigt medvetet sätta bonden den nuvarande tidseran som det känns inte som att man gör nu numera och som vi kommer att prata om lite senare i avsnittet då är det ju koncentrerat till frågan vad är relevant idag? Mm. Och det är väldigt svårt att nu idag den 19 december 2019 peka ut vad det exakt definierar den tid vi lever i. För det ser man ju oftast om några år och därför tror jag inte att man för medvetet ska försöka göra en film som passar vår tid utan man strävar kanske snarare se till allmänna rädslor och allmänna hot kanske och försöka balansera sig in i det istället ja. för man får inte ställa sig för blind på vad som kan tänkas vara relevant nu för då blir det ju lätt så att om 30 år så är filmen irrelevant istället det var precis det jag tänkte på att mm. bara man gör en film nu så kommer den ju, som ni säger, spegla det som händer nu. För att vi lever nu liksom. Inspireras av det som finns precis vad som finns runt omkring oss. Men gör man det för aktivt att, oh, nu måste vi anpassa oss för nuet, mm. då blir det ju då, har man ju, då kommer det slå fel. Ja. Så att just det där som har varit Bondserings grej att på något sätt försöka bara. Kolla vad som finns för ja, som de säger, rädslor nu och sen bara ha det som någon sorts bakgrund för skurken och sen bara släppa allting och göra en bondfilm så kommer man troligtvis hamna ganska rätt. Mm. Ja, jag, tror det, jag tror det också. Jag tror det, det är också lite samma problem med vad som är bond. Om man sneglar för mycket på bondtiden så blir det ju väldigt fysigt när man ska använda mycket fanservice och sånt tänker jag. Det är lite samma balansgång där. Om man bara tänker att man ska göra en bondfilm så blir det ju ofta en bondfilm. Liksom. Om man tänker att man ska göra en riktigt extrem bondinfluerad film och är väldigt medveten om det, då blir det, då blir det ofta väldigt fastidigt och lite kvishigt. Det är nog samma slags mm. balansgång där. men åt, åt Jo, men exakt. För... För det minns jag att Barbara Broccolo sa i mm. En av dokumentärerna till Dying and Day Att det första de tar upp När de sätter sig på första manusmöten Inför varje ny film, det är att ställa frågan Vad är vi rädda för idag? Och det blir ju såklart Ett väldigt västerländskt perspektiv I och med att filmerna i sin natur Är så, men jag tror det är ganska bra Utgrundsläget att börja i För då har man ju säkert fem, sex saker Att börja spåna in sig på Och därifrån kan man ta filmen vidare Ja men mer än så, precis som du Richard säger, behöver man kanske inte gå in på utan att plotta rädslan och utgå från det. så man börja blanda in alldeles för många aspekter av vad som händer idag då blir det ju inte en film om Bond längre utan då blir det ju en, ett porträtt av 2019. Så Bond ska inte få en elbil för att det är det som är 2019? Inte, inte av den anledningen kanske, men det, det skulle kunna sättas in där utan vidare kommentar. Men inte för att säga att nu lever vi den här tiden vi mm. lever i, därför. Ja. Men då skulle han liksom fått en centrifug för två år sedan liksom. Och det är inte så jävla kul. Så att eh, av dessa anledningar så kan de göra typ vad som helst tycker jag, nästan. Ja, vi kommer väl kanske in på sådana exempel på när, när, när bond, bond har fått saker som är väldigt då. Så med det sagt kan vi väl börja hoppa in då i filmerna och de trenderna som har varit. Jag tänker att vi kör det här amen, per årtionde. Man brukar ju ofta referera till saker men 80-talet, 70-talet får någonstans vara någon form av homogen massa som man bara refererar till. Och vi vill väl inte vara bättre så vi är samma sak här. Så 60-talet kan vi väl ta avstamp i och de filmerna som gjordes där och de... Trender som rådde då, politiskt läge och så vidare. Alltså, det var ju väldigt mycket kärnvapen då, Känns det som. Det har väl ju varit återkommande genom hela serien, mer eller mindre. Men då känns det som att folk var väldigt rädda. Bara första tuggan handlade ju om kärnkraft och kärnvapen. Så att det var väl rent det politiska hotet där, Känns det som att det var väldigt mycket krig mellan de två stormakterna, USA och Ryssland. Ja, och det har ju det format det. hela Bond-serien från grunden. Alltså. De skulle kunna göra en ny Bond-film som handlar om liksom, kärnvapenkrig mellan eh, Ryssland och USA. Och det skulle vara så här, ja det här är Bond liksom, det funkar. Det är det som har liksom, format hela. Och, och därför känns det inte som att, för mig i alla fall, känns det inte som att 60-talet har sneglat på trender på samma sätt. Inte så aktivt för att 60-talsfilmerna de på något sätt är som de är och ska vara och det är så bondsen startade även om ni förstår riktigt vad jag menar men det, de är något originalen de första sex filmerna kanske vilket gör att det är liksom när vi kommer in på 70-talet som det känns som att de börjar experimentera mer absolut jag håller helt med så alltså jag känner väl nästan så att 60-talet är mindre tids typiskt, alltså i alla fall sett du någon realpolitiskt aspekt än vad senare år åretioner är, för att det känns som att de medvetet för, försökte förflytta sig från den tid vi levde i och det finns ju säkert många olika anledningar dels den vi pratar om förut för några avsnitt sen att Flemming inte ville Flemming ville ju inte skapa en konflikt mellan England och Ryssland så tydligt, så att ofta, eller Flemming, varför sa det Eon, såklart vill inte skapa den konflikten att det är mellan England och att styrkorna är ryssar till exempel, utan de vill tydligt sätta från början att det är Spectre till exempel. Och det är väl kanske för att inte trampa på folks tår i onödan. För att Ser man till de filmerna så är det ju förutom Jon och Levit där det är det antydda till kineserna som ligger bakom Spectres plan och så här, så är det ju väldigt apolitiskt. Sen har vi olika trender i liksom hur de kläser hur de är och så, men det är ofrånkomligt. Men just politiskt sett så tycker jag att 60-talets filmer är väldigt lite influerade av sin samtid. Ja, men precis. Det är, det, alltså, man pratar ju alltid om att det är om en kalla kriget och hur det präglar 60-talsfilmerna. Och det gör det ju. Men det är mest bara en bakgrund till det som utspelar sig snarare än att det är filmerna handlar om. Exakt. Ja, så är det verkligen. Ja, Och, och filmerna på 60-talet är fortfarande... Det är ju i mångt och mycket i alla fall fortfarande Flemings berättelser. Så att det är väldigt liknande hot som Flemings skrev om på 50-talet som har flyttats in till 60-talet. Och det gör ju att det känns inte lika det känns inte lika tidstypiskt. Men jag tycker också att eh, i, kan... <tryck> i kanske den som har mest kalla kriget känsla på 60-talet just från Rush with Love, så tycker jag ändå inte att kalla kriget är i förgrunden utan det är snarare i bakgrunden. Och att storyn mellan Bond och Grant och Bond och Rosa Klebb är i, i, i förgrunden istället. Vilket, mm. Det är ju själva ramen. Ja, det är exakt. Det ligger ju det som en backdrop bara med Kalla kriget. De nämner det typ en gång. Men själva storyn handlar ju inte alls om Kalla kriget direkt, kan man säga, så. Vilket jag gillar. Det gör också att man tar, tar slit ifrån det. I, ja, det, det det gör Det egentligen det bidrar till en massa atmosfär. Mm. Verkligen. Och det är det som gör att man kan se 60-talsfilmerna Och tänka dels att de är tidslösa Men samtidigt att de representerar 60-talet För det de nästan mer representerar 60-talet Det är ju liksom att det blir mer frisläppt samhälle Det känns som att Bond Tillsammans med typ The Beatles och Rolling Stones Är de popkulturella grejerna som verkligen säger att Nu är England efter, efter andra världskriget Och det västerländska samhället släpper sig loss Släpper sig lös på ett nytt sätt Och bond står ju för allt det där det är liksom Sättet att resa runt Sättet att dricka alkohol Att ha fritt sex Allt det där är ju det är liksom vad bond är Och det är ju 60-talet också Ja men precis Jag, jag tycker också det, det präglas, De präglas ganska mycket av någonstans Framförallt när man börjar närma sig Slutet på 60-talet Av det där mera fria Frisläppta på något sätt Att det det är inte så jävla mycket regler. Det är så här, mm. gör vad fan ni vill. Och det är härligt. Ja, precis. Bondfilmerna på den här tiden var ju väldigt ungdomliga av sig. Och eh, det är väl kanske ett argument till varför bondfilmerna var som allra mest relevanta på 60-talet utan att de försökte vara relevant. För de satt verkligen fingret på pulsen för vad alla människor ville se och vad de ville ha. Mm. Och det är kanske även ett argument till varför bond sen aldrig någonsin har nått upp till den höjden igen som den var på den hinne. För att bondfilmerna var synonymt med 60-talet och den tid som de levde i. Ja, och jag tycker också att det, det var ju enda mm. gången som de, som de har och kommer att ha möjlighet att inte vara självmedvetna. För att de hade inget att vara självmedvetna om, inom sin mm. egen serie menar jag. För redan på 70-talet började de ju snegla tillbaka När Moore kom in tänka jag på Vad gjorde vi med Conrad? Då ska vi inte göra det med Moore Där var man ju självmedveten mm. först Men sen, det kommer ju aldrig gå att Inte vara självmedveten i en serie som Som liksom inte börjar om på det sättet De kommer aldrig kunna glömma Bond-serien De som gör filmerna, vilka det nu är Så Det är en väldigt eh, speciell känsla Nej, precis Och jag tror väl att det är en bidragande anledning Till varför Bond-serien i viss mån började kännas lite mer mossig senare mm. För att de blev självmedvetna helt enkelt mm. Och för att de försökte fortsätta hålla sig relevanta genom att försöka 60-talet var ju bara Det existerade som ett eget vakuum för Bond-serien På ett väldigt speciellt ja. sätt Kolla på Goldfinger till exempel Den är ju bara, den bara är Den är bara, exakt Den tänker ju inte på någonting annat Den bara finns där och bara, ja ah, nu gör vi en film Och den är så här, nu är vi klara, av ah. Samtidigt som, man, som det ändå finns filmer som You Only Twice som väldigt tydligt Pekar på en händelse Där och då som var över jo, Kort därefter, absolut. nämligen Alltså rymdrejset Ja, det är sant det, Om man tänker på Jon Only Twice, Tänker man inte på att det är Den mest som, som Film som reflekterar sin samtid mest Från 60-talet, men det kanske det är ändå Om vi bortser från Vissa aspekter i Doctor Who no. Men det känns nästan som att John Live Twice är mer 1967 än Dr. Noe 1962. Ja, och det är mycket exakt. Och det var mycket så här, den var gjord i en tid där folk fortfarande hade en viss fascination för Japan. och Jap alltså Bara det att de nämner japansk teknologi <skratt> så här, som att det är så här nått i framkant. Det var, det var ändå en tid där så här, västvärlden började få mer inblick i ett... Postkrigs Japan och Japan började bygga upp en industri som skulle liksom ja, ja. bli kända för sin teknologi. Och det fanns fascination för det här landet på ett sätt som fortfarande var lite orörd. Och det präglar ju också filmen på ett eh, ganska tydligt sätt. Och sen har vi liksom Secret Service som är i sin estetik mer 69. Tänker med det, det bör röra sig ja lite mer. Eh, Lite mer flummet, lite mer färger, lite mer kroskortor och <laughs> Lite, lite mer bara överlag. Ja. <laughs> ja, men, så är det men som istället då helt släpper alla... Den är ju väldigt 69 typ i 69 i, i liksom, politik, politiska trender och så den skulle, alltså Handlingen skulle kunna den har ju kunna funka på... var som helst egentligen. Ja, precis. I plått så har mm. den ju ingenting med det att göra alls men filmen åh oh Nu börjar vi då börjar man då satte man ner foten. Ja, verkligen. Så är det ju. Ja, precis som mor. Precis som ja. Bond kastar sin pil på almennacken och liksom så de gjorde. Vi är, vi är i 69, nu kör vi. Och det är ändå skönt. Men är kanske lite så de ska göra med med Bond filmerna att sätta en rent estetiskt i nutid men inte nödvändigtvis överdrivet mycket i handling. Streeted service är ju Supertidslös om man bortser från vissa ja men, Utseendemässiga detaljer mm. Ska vi rulla vidare in på 70-talet Och vad som börjar hända där Helst inte men absolut <laughs> Men här känns ju filmerna också Mer första gången de blir inspirerade Av andra filmer På, på riktigt i alla fall tycker jag När, när filmvärlden börjar liksom Se att Åh, bombfilmerna går bra Då gör vi lite sånt och sen så kommer det ju en Även om det började på 60-talet så känns det ju som att målserien började snegla åt det hållet på 70-talet. Och göra sin egen... Sluta, sluta göra riktigt sin egen grej. Lika mycket i alla fall. Ja, precis. Det är ju på 70-talet som... Som de börjar leta andra popkulturella trender och referenser att använda sig av. Det, det, det, du har ju nämnt till stora liksom, och karate såklart. Och sen är det ju det de gör, det Lewis Gilbert gör i Spoiled at Me är att han plockar in så här små minireferenser till andra verk överallt, i, ja, i musiken, ja det är som nu börjar de verkligen kolla runt omkring i i, ja, men i populärkultur, vad händer? Vad ska vi göra för att få plats i det här? Men den där Close Encounters-referensen jag för mig. jag vet inte om någon av er har koll det, men vi var så att Close Encounters, alltså temat Använde ju Louis Gilbert för att Steven Spielberg skulle få använda Bondtemat temat någonstans, eller hur var det? Jag tror de bytte det mellan varandra jag för mig, ja Det skulle jag inte kunna spara till en faktautomatning Men eh, tydligen så sa han, kan vi få använda Close Encounters, ja, men då ska jag använda lite från The Spy Love Me i, i någon film som jag ska göra Jag för mig att det var därför de gjorde det Jaha, okej okay. Mm. Ja för att om 70-talet mm. blev mer popkulturell Om Bondfilmer fick mer popkulturella influenser under det årtiondet Så gick de ju ännu mer ifrån nutiden Jag menar ignorerar ju fullkomligt Watergate Totalt liksom. Och det är väl kanske den största politiska händelsen under 70-talet ehm, Och jag menar När de anställde Anthony Burgess för att skriva man sig till Spy Love Me Så Förkastar de ju det helt och hållet Med motiveringen just att det blev för politiskt Men där skulle ju styrkarna vara En fraktion av, mm. av Spekter som Som var superpolitiska Och skulle hålla på Med USA och Ryssland av just politiska Motiv Och eh, det vill de ju inte ha med Just för att de vill inte ha någonting med det att göra Och det är ju intressant ändå Ja exakt, bondfilmarna i plott blev ju inte speciellt Politiska, men det finns ju en Super, super tydlig grej där de verkligen tar dagens samhällsproblem. Ja. Ja, och det är ju såklart energikrisen och eh, Solex. Men det är ju det. Ja, och, sen, och sen kommer den tillbaka sista kvarten bara just det, det är energi, just det. Vi skulle ha ja. Men där, där är det nästan lite väl tydligt att vi har en film som handlar om två lönnmördare eller två ja, vad man ska kalla det, en spion mot en lönnmördare som är mot varandra. Så här fan det räcker inte. Vi måste göra det här mer aktuellt och så bara in med en jävla energikris som helt är bortglömd ja. tio år senare eh, för det är ju vilket man sen när vi kommer till The Spy Love Me då det med liksom kriser med liksom aktuella kriser ju bortblåsta då är bara, nu gör vi en klassisk Bond-film vad har vi? Kärnvapen, det använder vi på 60-talet ja. kör får en gång till ja, men så är det. och det jag tycker är väldigt härligt för <laughs> det den, det blir ju väldigt tydlig Bondfilm, just den mm. filmen. Just av den anledningen. Jag tror att det är väldigt viktigt det du säger Richard, att man <skratt> just, ja vad har vi för någonting? Inte vad har vi för politiska händelser eller vad har vi för, vad har vi för liksom pågående konflikter i världen utan ja, men vi behöver en skurk och just det, ja vad kan han vilja göra? Han kan vilja förstöra världen, liksom, utblåna mänskligheten och skapa något bättre än någon annanstans. Ja men det funkade på 60-talet, vi kör igen liksom. och sen så Kör vi på det och det, tycker, det blir en otroligt spännande film. Det funkar ju extremt bra. Liksom. Utan att man för den saken skulle ha någon politik att bli i det. Men. Är 80, eller Tesla är där. 70-talets Tesla kom ju in där. Och det är ju digitalklockan. Mm. Jo. Men den är inte så tydlig tycker jag ändå. Den stör mig i alla fall inte så mycket. Ja fast den är ju, den är ju tydlig där för att det här är det nya. Mm. Jo precis men jag tycker inte de... Jag tycker inte de gör en grej av det. Han har den där. bara. Alltså visst, den är ju där för att... Men jag märker inte på det sättet. Skulle inte jag vilja hävda. Ja, absolut. Men, men det, är just, det är precis som en elbil. Man, man tänker ju inte på om den går på el eller bensin. Men de ska ändå göra en poäng mm. av att han har en, en sån grej. Det är väl just det där. Det känns som att... Det finns... Nu känner jag ut vatten. Men det känns som att det finns två typer av bondfilmer. Att det är de som... Inte är politiska och sen bara trycker in grejer för att visa att vi är i 77. Det är liksom Ny Lotus, värsta senaste feta bilen, eh, utsvängda byxor, eh, haklappslipsar, digital klocka. Och så har vi de filmerna som försöker vara jordnära och ska vara liksom i nuet mer ja, men, politiskt. eller. right vara inte på 70-talet dock men ändå. Nej, men eller... Ja, eller de här med det gånger Ja, de, det är olika sätt att göra det på. Det är frågan vad, frågan är vad man föredrar. Intressant. För jag tror jag att man satt upp två kolumner så tror jag... Jag tror din tes hade stämt ganska bra ändå. De som är... Ja, har vi en kategorisering till. Alltså. Ja, du har liksom de realpolitiska filmerna som verkligen är nutid. Ja. De är rent estetiskt med tidslösa. Och sen har du de filmerna som är... Tvärtom, de är mer estetiskt Den tidseran Men de kanske har de kanske har Mindre förankring i den tid de har gjort sig Rent storymässigt Ja, det är det, faktiskt inte Jag har aldrig tänkt på det på det sättet faktiskt. Det är ju väldigt intressant The Spy Love Me och, ja. och kanske mindre är Moonrake De tar ju allmänna rädslor Som var lika aktuella på 60-talet Som på 70-talet Och gör en grej utav det Och det funkar ja. ju Och jag tror de säkert kände efter The Man of the Gone Gun att vi kan nog inte haka upp oss på de här mindre aktuella problemen eller sådär. Och vi måste se till den stora, till det stora hela. För jag kollar på Linvelet Day nu innan jag åkte. Och förutom mycket annat så slogs jag av att filmen kändes väldigt, väldigt mycket 1973. Utan jag riktigt kan sätta fingret på vad det är. Men den är ju... Som som många andra filmer gjorde den tidsserien och därför definierade den tiden. Och jag menar, Living Let Die, den, den känns ju som varken eller. Och nu har vi inte ens om Diamonds Are Forever som är... Jag vet inte riktigt vad den är. Den är ju 70-talet men samtidigt inte. Ja, den ligger i något vakuum där emellan 60- och 70-talet. Ja. ja, men faktiskt... Det... Ja, men Diamond känns ju också lite som den filmen Den hade kunnat spelas in i början på 60-talet, när slutet på 80-talet Den är bara det är ingen, Den är bara där Och bara råkar utspela sig mm. 71 alltså... Men Diamond's Forever har gjort en allmän rädsla Och gör det Den, den gör ju det Men <laughs> sen om det gör det särskilt bra Eller inte, det är en annan fråga Och sen har vi Lemelette Dye som liksom pratar om drogproblematiken I USA som jag antar vad var särskilt hög på 70-talet- med tanke på hur läget i New York var- på den tiden. Ja, Men ja det är intressant. 70-talet är väldigt svårt att definiera- i bondvärlden. Väldigt spretigt känns det som. Ja, det enklaste sätt att definiera det är ju på kläderna- i stort sett. När det kommer till, kom till bondfilmerna- för de blir väldigt <laughs> väldigt 70-tal. Mm. Men- ska vi springa in i 80-talet- om vi inte har något mer att tillägga? Det tycker jag. För där- Tycker ändå jag att det börjar ändå bli... Nu börjar vi ta fasta på nutiden på riktigt vad som händer i världen och så vidare. Och vi har... Jag kommer att tänka på det när jag såg 4 Only på... på bio. Och jag har tänkt på det tidigare men nu tänker jag på det igen. Och att det känns ganska daterat. Och det är att både 4 Only och Octopussy någonstans har ju en... Ja, men det, det är kalla kriget som kommer tillbaka igen Med full kraft Men Och det som gör att det börjar känns Lite daterat är att bägge två filmerna Refererar till det tant Eller hur man uttalar Och det är ett begrepp som Spänningar. Ja och det är ett begrepp som nästan helt har Dött ut idag vilket gör att Man har lite svårt att relatera till den Alltså De begreppen som de väljer att beskriva Kalla kriget med känns väldigt Väldigt daterade Jo men så är det ju verkligen Jag håller med Det nämnts ju ID Love Laddmi Det är det som nämner det Faith can be beautiful Eller vad det är Ja just det Men det tas ju verkligen fasta på Som du säger Jag märker inte av Idisberg och Love Så det är ju helt riktigt De tar fasta på det i Och göra det som Det där känns också Kalla kriget Mer påtagligt Ja precis Där är ju Kalla kriget En väldigt stor pengarfilmen av filmen i stort Det är ju inte Idisberg och Love Som jag pratade om förut Och då Exakt. Men det är ju en del av handlingen mer i Speciellt ja. i Octopussy och även i... Ja, alltså 80-talet blir istället betydligt enklare Att definiera på det sättet För där är det ju väldigt tydligt att de tar en, en Mer politisk riktning och Försöker sätta bond I någon form av samtid I For Your Zone är det ju väldigt politiskt I Octopussy är det ju också politiskt Fast Mer tydligt att det inte är Ryssland som ligger bakom allt utan det är utbrytare Och framförallt Orlov som ligger bakom det Och sen, Rogue. Rogue ja, och sen, att vi har, sen har vi Youtubear till som visserligen inte väljer ta den politiska biten Men den väljer istället och ta samtiden i form av Mikrochip och Silicon Valley eh, Och gå den vägen och det är ju väldigt 80-tal det också Eftersom att det slog igenom med full kraft just för den här tiden så års tre sista filmer Väljer ju verkligen att sätta avstamp I den tiden de producerades i Ja och Det här är egentligen lite förvånad, förvånad över Att det liksom blir så det fortsätter ju liksom Bara in i doltornéan sen men Att det verkligen tog den riktningen Om det verkligen var så att med John Glenn som tog över som regissör Och ville få i den riktningen Eller om det bara var att de själva kände Att ja, men vi måste försöka hålla oss relevanta Eller varför Varför blir de helt plötsligt så så väldigt mycket samtidigt. Ja. ja men det är väl det är väl mm. två grejer som händer eh, med Furious Only alltså dels ju John Glenn tar över men också Michael G. Wilson som både börjar producera och skriva manus han måste ju också haft stor inverkan i riktning på filmerna när han kommer in som nyproducent och kanske vill sätta lite prägel Jant e Kaby. kan du säkert vara. Jag har också tänkt på att han tog över, eller tog över när han blev med i just mm, där då. och då. Han blev väl executive producer på då kan det vara. Um, och skrev en manus sedan mm. på Förs som eller var rocktappus i först. Det var en Förs som ja. Det han gjorde alla 80-talsfilmer. Mm. Nej, det är ju sant faktiskt när du fick väl mer och mer inflytande för varje film som gick åt så. Ja, för det är ju ett väldigt tydligt skifte, äh, verkligen en brytpunkt. Och just när jag säger att hela 80-talet är ju väldigt väldigt annorlunda från det som har varit innan och det som kommer efter sen. Men just att det fortsätter faktiskt in sen med Dalton också. Och ja, konflikten i Afghanistan är ju lite <laughs> centerpiece i... The Living Daylights, även om man inte fattar varför. Men den är ju där på slutet. Jag vill göra... Jag vill passa på att göra ett försvarstal till hela det där. För man... Ja, men just det här med hela... Eller försvarsållet behöver egentligen inte försvaras med just det här med att de... Ja, men... mujahedin och att det blev Al-Qaida blev 11 september, etc, etc. Att hur kunde de liksom bara se på det här som... –någonstans de här fria, fri, de här frihetsrebellerna. Hur man kan du se på Mojin på det här sättet och måla upp dem på det här sättet. Och då tänker jag direkt på Syrien. För det är ju mycket så folk har agerat de senaste tio åren när det kommer till mm. de rebellgrupper i Syrien som ses som alltså när de slåss för väldigt. Alltså, de som beskrivs som moderata rebeller i media Är ju inte alls speciellt moderata rebeller Men de beskrivs som frihetskämpar För att de kämpar mot något som vi själva Ser som eh, Dåligt, den ondska Och där och då svarar det Sovjet Som invaderade Afghanistan Och i Syrien så är det en diktator Eller det är ISIS Och då blir alla som motkämpar mordkämp dem amen, Schyssta frihetskämpar Och sen ska vi beväpna dem Och beskriva dem fint i media När de inte alls är såna Motiv Exakt. Mm. Så... Det är väl, väl Raul som säger det I Dine of the Day, tror jag. One man's freedom fighters is annan man's terrorists Så att de, ja. de refererar till det själva I Dine of the Day ja. Nej men lite man, Att man inte bara så här i, I hur man som media hanterar dem Utan att västvärlden kanske inte har lärt sig Gjort sin hemläxa heller Nej för det vi ser till vad som hände då På slutet på 80-talet Början 90-talet det är ju att samma sak kan absolut hända igen Vilket inte är inte helt omöjligt att det kommer ske igen jag menar, Det är väldigt svårt att säga att det EON gjorde då 1986-87 var fel idag För precis som du säger Emil På, på den tiden i västvärldens öron så var de ju frihetskämpar Det är ganska svårt för Kubby och Michael Wilson att inse att de här personerna kanske eventuellt blir terrorister framöver så det, det är ju som. Ja. Det är taskigt att lägga skuld på The Living Daylights av den anledningen. Ja, det är det jag menar. Man behöver ju inte försvara The Living Daylights. Jag tyckte bara att det var så här en intressant. Jag bara bara fundera på det i termer ja. av. Jag, men vi gör ju fortfarande så här. Så. Ja, men exakt. Det var, det, var, det, var, det var bara det jag ville säga. Ja, det, och det är ju. Det är just det. Sådana saker sker och därför tycker jag inte att det är fel nödvändigtvis att de plockar in sådana saker i Bondfilmerna. För att vi kan absolut inte på vad som kommer att hända med olika grupper eller olika typer av karaktärer framöver. Men ska man tar det till ett ännu större perspektiv så kan man ju å ena sidan säga Ja, det är fel att du representerar eller presenterar vissa typer av människogrupper eller religiösa samlingar på ett sätt i filmer säger gjorda på 40-talet eller 50-talet för att det anses vara fel idag men om det anses vara rätt då, ja men då var det så och då får man se det för vad den tiden är vi har ett jättebra exempel i, mm. i Flemings böcker hur han använde vissa ord på i vårt dagliga språk helt fel men när han väl skrev det på 50-talet så var det acceptabelt och då får vi se det för, för det helt enkelt och det är, en, det är ju såklart en jättestor diskussion. Man får tycka vad man vill om den den frågan. Ja. Men att skapades det på ett sätt vid en viss tid, ja men då är det så. Det kan man inte ändra på. Se det istället som en läxa då. Eh, för att göra, lätta upp stämningen lite Just... då. Life to Fan vad härligt. <laughs> ja. <laughs> ja, så är det ju. Ja, men det är ju väldigt... Men där tycker jag nästan att de är snegla inte på nutiden utan snegla lite på dåtiden rent stilmässigt. För det känns som att den typen av filmer hade liksom funnits i fem år redan. Hårdkokta, Michael Kamen, musiken, liksom Die Hard, Dödligt vapen, i alla fall två, tre år hade de funnits. Och det var liksom hårdkokta. Det kändes som att det var på väg ut nästan då. Så att där var de ju nästan sist på bollen. Istället för att vara samtidigt på bollen. Nu kommer en, en tes till här. Oh. För att, för... <laughs> Nej, men som vill spinn vidare ja. på min tidigare tes eh, Kan det vara så att De filmerna som Försöker göra båda sakerna samtidigt Det vill säga vara Trendigare estetiskt Och trendigare rent storymässigt Politiskt De filmerna funkar inte För Oi. License to Kill ja. är en väldigt tydlig Sån film, den försöker Oi. Liksom droger Knarkarteller och liksom det var poppis då på mm. att <laughs> Jag var lite inne då. Och så vill de samtidigt så här estetiskt. Den ska vara lite gritty och det ska vara... Det är ingen, det är ingen flärd i kläderna. Det är väldigt mycket 80-tal överallt. Nej, det är väldigt mycket 80-tal rakt igenom. Och då faller den filmen lite på, på, på eget grepp. Mm. <laughs> jo, ja, men så, jag gillar när du... Fick lite. Det, blir alltid det är kul. on fire idag. Och bra, bra ofta. Jag sitter där i bakgrunden um, och funderar. Skärre på det. Ja, men när, du, när, du ändå tänker, när du ändå tänker till, då. Det blir liksom såhär, du, när du verkligen lägger fram mm. en t-sida, då är det ofta bra. Det är spännande. Men jag, jag håller med dig. Jag håller med dig om att det, då, faller, då faller de väldigt platt. För då har man liksom inget att ta fasta på det yrkesmässigt. Och då blir det bara ett laddat fall. Oftast. Och det har vi ju The Men of the Golden mm. som till exempel också. Ja. Men för att följa upp eh, Rickards super T så har jag en 25 fem spaning <laughs> <laughs> Okej. Okay. Truman Lodge. Eh, jag tänker om han är något sätt att projicera juppi-kulturen. Oh, ja men det är absolut. Det är, det är helt med på. Truman Lodge. Allt det går... Men han är ju liksom väldigt typiskt Klädd så, han ja. går alltid runt Typ med en telefon och en eh, Portfölj mm. men Jag funderar på men Jag funderar på också, mm, Som vi nämnde för en stund sedan Michael Jugelson För han fick ju mer och mer inflytande Ju längre in botttalet vi kom och Jag tror ju att efter Moonraker så ville de ju bara Göra en reaktion och det blev för att göra det De ville komma ner på jorden igen De ville gå tillbaka till grunden och då blev det ju där politiska som var där och nu är vi i slutet på 80-talet det är droger som är på tapeten det är liksom Die Hard, little Weapon och allt där, Major G. Wilson skrev i typ manuset helt ensam med tanke på att Richard Maybom gick ut i strejk eh, tillsammans med de andra i Writers Guild of America och jag funderar på var han, var han väldigt drivande att försöka sätta bond i nu-tiden. är det hans influens som talar för mig Sen han tog över helt tillsammans med Barbara så i ju filmerna fortsatt i den riktningen. Kan det rent av vara så att det är ett av Legacit som han kommer lämna efter sig är just det. Att vara i nutiden. Nutidskillen. Nej men det tycker jag definitivt att man kan säga nu när du lägger, lägger fram det så. Då känns det som... Annars är det ju som liksom svårt att pinpointa exakt ja. vad Michael G. Wilsons roll har varit. Mer än att han har varit med jättelänge och haft såklart jättemycket att göra, men att man kan säga vad Krabba gjort, vad Herra har gjort vad Barbara har gjort, jo, men det är men... svårt att säga Michael G. Willisons grej, det kanske är det att han är den som vill sätta bonden i tiden. Ja, när just License to Kill är som som ni nämnde väldigt intressant just att den kommer helt fel i tiden typ, fast ändå inte hade den kommit 88 så hade den ju så här, varit jättepopulär mm. men den kommer just ett år för sent Tänk om den hade kommit 86 då hade, mm. det varit on, då hade det varit on point, liksom. Nästan lite tidigt. Då hade den varit populär, liksom. Katten License to Kill med Roger Moore, 85. Hårdkokt, trött på livet. Fan, ja. vad va Jag hade gillat det. Man går från octopus till License to Kill. Är helt, filmen är exakt likadan. Octopus är exakt likadan. Och Moore kommer in. Jävlar, vilken kontrast det hade varit. Roger Moore <laughs> åker... Uh vattenskidor till flygplanet. Vad släpas efter och vad dras. Ja, det var så han fick sina rynkor. Ja, nej men det är fan, det hade varit en, en, en omkastning som jag inte visste att jag ville ha. Och Roger Moore på Barrelhead Bar. Oj, oh, yeah. Men a, a View to a gjort som en film som passar in i din TS-riktade. Den försöker vara 80 tal rent handlingsmässigt och stilistiskt. Har vi något smart att säga om 80-talet, något mer som ni vill lägga till? Det känns som att vi har varit riktigt bra nu på 80-talet. Så nu går vi nu riktigt värdelösa på 90-talet istället. Ja, Golden tar har egentligen bara vid 80-talet. Fast eh, från en helt annan vinkel. Här ja, det. är ju en jävla stor skillnad tycker jag. Med det. det är ju sex års skillnad också, men det känns, det känns väldigt Nej. På ett sätt är det ju lite samma tolk, infall på det, liksom, infallsvinkel men det är ju en annan annan grej liksom, tycker jag rent stilistiskt eftersom det är 90-tal och det blir ju liksom tydligt bara Ja, men jag tänker på det ni sa förut om 60-talet att då var ju Bond nytt de hade inget att snegla på och att det typ inte skulle gå det går ju inte, det går ju inte att göra en Bondfilm utan att snegla på Bond såklart men det här Nej. på något sätt är det här det närmsta vi kommer för att det är en rensning av gammal personal och så mycket nytt att oavsett ja, mm. vad man tycker om den här filmen så är den på något sätt fräsch på något sätt. Den, den känns inte alls som någon Bondfilm som har kommit tidigare tycker jag. Nej, alltså rent objektivt. Bara om man tittar rent Cast och Crew så känns det som att mellan License to Kill och GoldenEye försvann det flest folk. Om jag bara rent spontant känner efter så känns det som att däremellan rökt typ 80% av dem som jobbade på License to Kill. Lite så. Och i casten också. Liksom. Så, såklart casten byttes ut mm. eftersom det var skådespelare och sånt. Och roller som dog. Men jag menar typ M byttes ut. Moneypenny byttes ut. Mm. Så det var ju bond byttes ut. Så att det var ju ja, det är en väldigt stor... Premde, harmbönning. Gold Dragon-seriens tarmskärning. <laughs> Tarmskärjning. Ni kan ta mig på crawl där känner jag för det. Nej. Det, är ja, det, är, det. är ingen dålig liknelse. Nej, men det är ju sant. Ja, det, det var ju använder den för humor. <laughs> sen, för ja, men sen tycker jag också att den här lite har det ähm, gemensamt med From Much of the Love att den har liksom plockat Sovjetunionens fall men det är bara bakgrund. Vilken film sa du att den lyckades? Ja, from, väldigt... from Ash lov att okay. mm. Den använder liksom bara Sovjetunionens fall som en bakgrund men sen pratas mm. det inte om. Det bara är där och mm. på det sätt influerar filmen i stämning men den handlar inte om det överhuvudtaget. För det är en backdrop. Liksom. Ja, exakt. Och Även där är det liksom duellen mellan Bond och Trovelian. Som det är mellan Bond och Brandt. Liksom. Mm, och, och han har inga politiska motiv. Nej, precis. Han är ju bara lite hämndlysten. Mm. <laughs> Ganska mycket. Jo, han, Ja, exakt. Han har ju vissa politiska motiv. Men de är ju personliga hända, på ett sätt för... ja. De är ju inte vitspridda som liksom, annan politik kan Nej, han har ju inga politiska motiv i form av vi ska göra revolution, men Nej, det är... Det är ja. mer en slags mellan... hämndaktion än... Han, st han står ju inte ja. för Rysslands uh... då. Nej. Nej Nej precis Det är väldigt intressant med modellerna För det är verkligen det, det känns som att deras säkerhetshängseln var av Nu körde de bara igen <laughs> Och eh, de, det känns som att man har inte Råd att titta sig själv för mycket Vad som hände just nu utan Vad gör Bond Bond Precis som ni säger som Love, bara Och försöker använda det för sin fördel Och det lyckas de ju till till viss mån. det som är däremot tycker är intressant är att nu börjar vi komma så nära vår tid att nu börjar det kännas att om 80-talet är väldigt tydligt satt i dåtid så är GoldenEye tillräckligt nära oss för att kännas daterad ur vår tid medan med deras gamla operativsystem, både datorer lite hur de klärs och sådär och att de inte riktigt kommer, kommer undan med det för att nu GoldenEye är ju ändå under vår livstid på ett sätt Och därför känns det som att Nu är vi I den moderna tiden Fast det känns föråldrat Och det är intressant Det känns bara så här att Ja, det är gammalt men ändå modernt På ett sätt som ingen annan film innan känns För att De är så tydligt Så pass långt bort i tid Förstår ni vad jag tänker? Mm, absolut jo, Absolut och det har säkert att göra med att Vi känner igen det här Från våra ena barndom på något sätt det, det gör det lite speciellt Särskilt när man betänker på att GoldenEye är Världens 25 år Ja, otroligt ja, GoldenEye ja. är, ja. är ju liksom den första Moderna Bondfilmen egentligen Du säger att den tog in Bond i nutiden Exakt Nej, men precis som... Alltså, det är inte så konstigt att det blir så heller. För precis som jag var inne på... Cast Crew byts, byts ut till väldigt stor del. Inte bara liksom, producenterna, utan alla andra vaknar upp till en helt annan värld. 95 än vad man gjorde 89. Mm. Och det, är liksom, det, det har hänt så mycket. Och vi börjar någonstans... 95 så är vi ändå någonstans i vad som är det moderna där vi ser idag även geopolitiskt. Mm. Mm. Liksom de, mycket av den, de geopolitiska dynamikerna är ju relevanta idag, 95, och det kan man inte säga om 89. Mm. Så därför känns den ju också fräsch på ett eller vad ska man säga, modern på ett helt annat sätt också. Ja, nej men så är det ju kanske liksom, en, en av 1900-talets största politiska händelser inträffade också mellan ja. Linnuren så att mm. eh, det är ju väl ganska logiskt att det skulle få en stor skillnad i allting mm. egentligen mellan de två filmen. Mm. <coughs> Orlov eh, liknar ju också Orlov lite i namn så att det är väl ingen en rogue general där också. Så eh, ja, det är samma träffande. Det är en ganska svindlande tanke också att det är nästan precis lika lång tid mellan vår tid idag och GoldenEye som det är mellan GoldenEye och Diamonds of Forever. Jävlar, den, den tanken har inte slagit ja. mig alltså. wow. Det är nästan precis 24 år på månaden mellan mm. vår tid och Golden Eye och Golden Eye Diamonds of Forever. känner man sig gammal. Ja. Jag känner att Bond ser extremt gammal också. Ja. ja. ja. Är det är alltså från, mm. från Diamonds of Forever är det också 9 år tillbaka till Doctor No Så att ja. man nu länge sedan det var. Mm. Även och för, att inte, och för att inte vi ska åldras 25 år så tycker jag att vi går vidare <laughs> ja. till Tomorrow Never Die som jag jättegärna vill prata om. För den tycker jag är intressant. Mm, mm, mm. På många sätt. Just det tidsty ja, här tidstypiskt. För den, den är en så pass intressant tid och den speglar den så otroligt mycket. För att den speglar ju verkligen den eh, intågande informationsåldern med massinformation vi har liksom, ja, det inf informationssamhället som vi verkligen verkligen lever i idag blivit präglade av men som kom då ja. och just det där eh, inte bara att spegla det att vi lever i ett informationssamhälle utan att också kontrollen av informationen att mm. den är central ja. visst, propaganda har alltid funnits men propaganda i ett samhälle som inte är ett informationssamhälle är någonting annat här handlar det om att alla har tillgång till information överallt. Vi måste försöka att kontrollera det på ett sätt. Och det får man väl säga att de var ganska tidigt ute med den här typen av plott? Ja, jag slås alltid av det när jag ser filmerna. Fan, jag tycker det här känns väldigt fräscht, alltså, på något sätt. fräscht och före sin typ på något sätt. Jag tycker alltid det är häftigt när det är liksom så där, man pratar om fake news liksom idag. Och då var det ändå liksom 20 år sedan de gjorde den här storyen. Mm. Så att jag, jag tycker det är, det är häftigt på ett sätt. Sen kan man ju tycka vad man vill om filmen Rent subjektivt, men att storyn var ändå Ganska up-to-date liksom. Väldigt fresh mm. Ja, alltså den, den har ju åldrats väldigt väl På det sättet Det har den ju mm. gjort Jag menar, filmen ser som mer modern ut Än, än GoldenEye men den, ja. den skulle kunna vara gjord typ idag Utan, utan no många större förändringar Ja Och det är ju men alltså, Den ser till och med mer modern ut än efter, efter, liksom. Ja, absolut. Den, den ser verkligen 90-talet 90 slick ut utan att vara ja. för 90-tal på något sätt. Och, Men den är vibrant på något sätt. Ja, och, och sen har vi ju liksom den här. De första Monsukasten var ju väldigt tidstypiska för 90-talet. Eftersom det skulle ju cirkulera runt övergången av Hongkong från England till Kina, och det var det motståndskrivet. Precis. Ja, det är det jag skulle säga. Det är lite som The Spy Love med att man väljer att skrota något som blir förverkligt. Mm. Eh, vilket jag tycker är, jag tycker, det beror på hur man gör det, men jag tycker att det hade varit otroligt kul att ha det som en backdrop. Inte att det handlar om det, men att det på något sätt finns i bakgrunden. För jag tycker det, eh, hela det kring överlämnandet, det jag tycker jag är väldigt fascinerande. Det har varit kul att bara få låta Bont bara vara på något sätt i det. Lite som som gjorde i böckerna, eller böckerna, i boken. kan man säga... Ja, precis. jag har inte läst boken, men kan man säga... Som nu har jag gjort en liten spaning eller en tes, men kan man säga att i regel om en bond ska vara intressant och bra och kanske tidlös, att man tar någonting som världen är rädd för, sätter det i bakgrunden och sen sätter Bond i en icke-politisk huvudhandling, om mm. man kan säga så. Ja, det är ju... Och att det i regel blir den, den, den, den ultimata, jag säga, men den mest ultimata filmen. Men ja, du skulle jag säga: Det är liksom det. Dyran <går> säkraste vägen att gå, för att allt annat är otroligt svårt. Mm. Om man nu nödvändigt känner att man måste ha med någonting som är aktuellt. Ja, jag kommer att tänka på det som jag nämnt. Mm. Det är två, tre filmer som har just det här. Ja, om inte annat så är det ju kanske det mest effektiva sätt att skapa en styrk ja. ut ur verkligheten, så det är realpolitik kanske, mm. och sen i hamnet sin egen. Precis, den styrka blir som en representation för hela det allmännas rädsla. Det är ju mm. intressant just med till morgonen att de stroter den idén med, med Hongkong just för att de tänkte: Tänk om det här går till helvetet, och så står vi här med en film som bara. <laughs> Film om Hongkong ja. Jävlar vad dålig, så den, då hade den filmen varit extremt tidsdaterad Ja Jävlar Dålig bara Vad snorligt mm. hade varit om Hongkong hade varit kvar och så bara, ja Ja, det här får blir en film Jag får, jag får den här filmen <laughs> Och, och klippa ja, om den, brålkonstigt Ja <laughs> Jävlar vad roligt det hade varit omkonstigt För sen, det var liksom inte det är något en aff där det, det fick ju Barbara Broccoli idén Från att hon läste ett ombordmagasin Om någon uh, oljemänniska Och det, det säger ju allt om den filmen Att den grundar sitt ombordmagasin Ja, herregud Man, då skulle ju du kunna skriva Otroligt många Bond-stories, Emonen Absolut <laughs> Ombord. Jag har verkligen ingenting att säga om den här filmen alltså. En sak John Cleese refererade till millenniebudgeten i slutet Oh, just det uh, Superföråldrat. Ja, just det. Ja. Jag slog som en grej. Nu hoppar jag fram tre år, om det är okej. Till Die Another Die. Så att hela. Eh, Gör det, snälla. Precis. För den. Där har vi en film som. Eh, nu ska vi se så att jag tänker rätt. Manuset. I alla fall första utkasten. Skrevs innan 9-11. Mm. Mm, just det eh, och Purvis och Wade hade då så vitt vi vet i alla fall skrivit ett ganska jordnära och eh, ja, men ganska seriöst manus säkert någonting som mer liknar det var lite något på något sätt eh, fast mm. ännu mer gritty med Bond blir fängslad eh, man känner att det här vill vi köra på tror ni att jag eller tror ni, det tror jag i alla fall att när ni 11 sker så sitter en liten mor där och bara fuck hur fan ska jag kunna göra en gritty, realistisk film nu, alltså Helvete, känns... har, förstört, har förstört min story ja men jag tror att han inte vågade att så här. nu måste världen ha lite skoj Här får liksom ni... ja precis, nu måste ni ha eskapism här får ni så ni tiger eller ja men jag håller helt med dig. Jag förstår verkligen din tanke. Jag är, lite, jag är, jag är inte ledsen att du fick Dying of the för i, i långa loppet fick vi Casino Royale för, för den, men jag är ledsen och bråstnadsvägnad att han inte fick göra den lilla, lite gritt i filmen som han, som han mm. bevisde ville göra. Det hade varit kul att se istället för Dying of mm. Men... Jag vet inte hur det Nej, Annars är det väl egentligen bara Diana det och Ho kommer för det ganska taffliga Försöket att skapa kalla kriget 2.0 Ja för ja. det är också konstigt jag menar, för Det är det som jag sa i början Att Barbara Brooklyn refererade just att Vi ser till allmänhetens rädsla Och sätter, sätter det liksom I bakgrunden till filmen Och Nordkorea 2002 Hände någonting särskilt där? Jag menar Nordkorea har väl alltid varit Någon typ av hot Typ med betoning på typ. Men, men varför just i, till det Dedei? Jag förstår inte riktigt vart fick de den idén ifrån. Nordkorea har väl alltid varit som den här fulla morbron på jul. Man vet att han inte är huvudskurken i världen men han är ändå lite jobbig. Liksom. Ja, just 2002 så är det också så här ganska märkligt precis som du nämnde för där och då men de kollapsade ju helt under 90-talet efter ja, att tack. Sovjet ja. föll. Och, dina, eller Nordkorea var väl kanske som allra svagast här. Sen så har de väl det låg väl inte ens stopp tidigare över värld över stater som man var rädd för just 2002 Nej, kanske. Nej, jag tror det är hot snarare mellanusten just 2002. Så det är jättekonstigt att de valt att sätta Nordkorea som skurk. Annars är väl Dina dig Day väldigt mycket tidigt 2000-tal. Det, det är verkligen just sättet vi filmar på som märker med liksom stop motion-dibbarna om ni förstår vad jag menar. Det, liksom så här, det ser ut som att de har dragit ner frameraten som fan och typ istället för att Filma en snabb panorering Så har liksom tagit ett klick Och sen flyttat kameran lite och filmat ett klipp till Och så har klipp mellan de två klicken eh, Extremt ful filmteknik Som jag är glad över dem. Och det är ju lånat rakt från Triple eh, X-filmerna och Matrix Och allt där John eh, Woo och allt precis ja. Men så... i Matrix funkar det ju För det är en sån typ av film Bond ska inte vara en sån typ av film. Nej och det är ju det är av samma anledning som Mission Impossible 2 fallerar för att den lånar en stil som inte alls oh, passar hej, in i, i, i, i filmen. Det var ju till och med John Woo ju. Ja, exakt. Och han missar med sin egen stil. <laughs> ja, jag vet. Då är man fan riktigt värden. En film som var väldigt bra det är Casino Royale. Men där har vi ju en film som verkligen när man tar skurkens motivation är ju liksom plockad från, från nuet med, med terrorism och sen inte trycker upp det för mycket utan bara sen vi ligger där. Ja, säljer de det lite vid sidan och så nu gör vi en för jävla bra bondfilm bara mm. kring det och då då går det hem sen, eh, tog, de ju, sen tog de ju i och för sig eh, moneymaker-effekten och internet Mm. Pokerns uh, Liksom uh, Hela genomslag och bara sprang med <laughs> Ja Jo precis Men jag tycker inte det känns lika Jag vet inte Det känns som att poker har man ändå spelat Alltså det fortspelet har man ändå spelat ett bra tag Även om det blev stort precis som de, de Men det känns, ändå, det känns ändå Det känns kanske som På ytan som den konstigaste grejen de har tagit Men som på något sätt fortfarande fungerar för det känns ju inte daterat att sitta och spela kort. Liksom. Det är för att de sätter den i en, en fin kasinomiljö som vi är vana med Exakt. från Bond. Hade de satt Bond <laughs> framför en dator? Liksom... Med jollskåla ja. liksom. <laughs> <laughs> Jävla <och> kul. <laughs> men på något sätt är ju Kung Fu och Space-filmerna liksom mer, mer daterade. Ja, men det här, min poäng så alltså att det här är en tid där alltså, pokerprogram har aldrig som varit större. Mm. Det gick till i fan dygnet ja, runt på den tiden, i Sverige i USA, påkar har aldrig varit liksom större och mer i folks medvetande, på det sättet så är det ju, alltså jättetidstypiskt att de måste slänga in det. Ja. sen gör det ju i och för sig inte um, daterat på det för de hade kunnat spela vilket jävla kortspel som helst ja. alltså, gör de det snyggt så kommer, kommer man inte riktigt bry sig men den är väldigt tidtypisk ty grej mm. att göra 2006, Absolut. att spela poker Absolut. alltså att ha en po alltså, pokerkvällarna har ju helt dött ut <laughs> ja. alltså när fan hörde man någon hade en pokerkväll senast jag hade det i gymnas äh, gymnasiet, i högstadiet precis, det var ju ett tag sedan ja. fan, nian, kanske, ja. 2008, precis, 2009. exakt ja. eh. jag kan aldrig spela poker liksom. men det är ju för jävla bra timing att göra Casino real just då också så att ja. man bara satt upp fingret i luften och bara fångade in den där jävla bokjäveln och... Eller så satte de på TV6 bara och kollade på online porty Nej men det var ju, det är, ju det är ju liksom de som kollar sin redan idag tänker ju inte bara åh oh, jävla vad avdaterat det var för då var det ju massa våta på TV. För det har ju folk glömt. Det är ju liksom ja jag vet inte. Det är, det är ju mer daterat Nej men det gäller ju att, i, att göra det rätt liksom jag menar, Som ni sa ja. hade alltså du spelar online porty hade ju varit daterat. <laughs> Eller alltså han suttit i Las Vegas och ja. spelat poker Hade det säkert var det daterat Men i och med att det är på ett kasino i centrala Europa Så funkar det Hade han spelat online poker Då hade det blivit nervös ja. exactly. <laughs> nerbögen Eller i bäckfilm om någon Ja, Det hade, hade varit något det, det, som, är, det som är ännu mer 2006 Det är just den efterdyningarna av 11 september Och det är ju ja. en extrem 2 mm. av 5 spaning men, men så är det ju hela det här med terroristvinkeln i början av filmen och de försöker ett flygplan det är så väldigt 2006 och slut, mitten slut av 2000-talet. Mm. Uh, och det är med det här är ju även första gången vi får se en mobiltelefon som faktiskt gör annat än att köra en bil. och visselign i Tomorrow Never Dies men som används till lite mer dagligt bruk. Vi ser väl till och med Google, men nu börjar ju den moderna tiden verkligen träda in i Bond-serien. Ja, eh, ja, men samtidigt så görs det utan att det känns mm. daterat på något sätt alls. Så jag tror att Royale kommer hålla väldigt väl framöver. För den är mm. inte jättetypisk just för den tiden den, den befinner sig i. Ska vi ta öppnad in en julklapp då Otto. Quantum? Ja! För tidigt, det är bra. Mm. Jag kan tycka att filmen rent stilistiskt sett är ganska tidslös. Men sen är den ju rent. Där är ju bakgrunden inte längre bakgrunden. Där är ju det politiska, <fört> politiska läget förgrunden då helt och hållet istället. Nu är vi tillbaka i äh, oljekrisen igen. Mm, exakt. Ja. 20 år för sent. Äh, nej, men precis. Här, här, här blir det ju en film som är väldigt politisk just. Äh, dels det här att vi. Återigen får det här nu med att eh, vi har inga, vi behöver energikällor. Och också just den här kommentaren på att eh, man ska stötta eller bidra till statskupper i tredje, länder i tredje världen för att få naturresurser. Och det är ju också liksom, ja, man eh, somnar ju nästan för det känns inte så aktuellt 2008. Det har funnits perioder i, under hela liksom, Bond-serien Bond där det har varit mer aktuellt. Um, och På det sättet så är den ju kanske inte så tidstypisk, men den är ju väldigt politisk i sin plott. Ja, det kanske mm. är den mest politiska bomten. Mm. Ja. Och sen då en till grej som jag vet att vi eh, pratade lite om i, för några avsnitt sedan. Men just det här att vi har fått 11 september, vi har haft eh, Madridbomberna, Londonbombarna. Eh, terrorismen har förändrats och skurkorganisationer har förändrats Så här börjar vi se det att de, det är en ny typ av skurkorganisation, det är mera säljer som arbetar det är mindre grupperingar som jobbar mer i det, det Precis, samtidigt som Bond hakar på Borntrenden likt hur andra Bond-filmer Bond hakar på andra filmserier tidigare och visar att USA framförallt då, är inte så goda som de vill utse sig själv för att vara Nästan de här filmerna är de som tar Rent inspirationsmässigt mest från Andra filmer Så rent stilistiskt i alla fall Sen kan man ju ta Koncept liksom från, ja men Moonraker Tar från Star Wars till exempel Men rent stilistiskt tycker jag De här filmerna, just som Och allt från är Väldigt mycket Born-inspirerade som vi pratar om Ja, jag tycker nog att Skyfall är mer Inspirerad av Christopher Nolan I såna fall Alternativt lika mycket Nej, ja, jag tycker det jag vet inte, om man ska ta en specifik film i alla fall, så är det nog, Nolan är ju mer alltså, Som regissör visst Men ingen specifik Nolan film Skulle jag väl säga mm, Skryfos ens som att Det känns som Sam Mendes Han har Nolan-komplex Han såg Dark Knight och tänkte den här filmen vill jag göra Sen såg Dunkirk några senare och tänkte Nu vill jag göra den filmen och så gör den här 1917 som kommer nu Jo, precis. Men då tycker jag mer 1917 har Nolan som växer Skyfall. Jag tycker just det här med... Men jag, förstår vad du menar. jag förstår vad du menar. Men jag håller, jag håller nog ändå oh. mer direkt influerad av en, en perspektiv det, det är just intressant med Craig med senare filmer. Om vi nu ska gå över till Skyfall och Spectre så att, att hans filmer har blivit samtidigt som de har ökat på sin egen identitet och gått tillbaka till Bond som karaktär. Så de samtidigt studerat gränserna för vad en bondfilm är ...mot vad andra ja. filmer där. ...de har ju... ...det kan ju även jag som är mest inbitna... ...trade Supportern absolut säga... ...det har de gjort. Det är ju väldigt, väldigt tydligt att... ...de har bara kopierat andra idéer... Och, ...och flyttat över det till sig själv... ...utan att det nödvändigtvis är alltid dåligt. Nej Precis, och de har ju lite byggt... Äh, ...identiteten i sig kommer ju på... ...kommer ju lite av att det är en så pass... Ja, men, ...unik bond någonstans... Det är en bond som... Äh, gör någonting annat som folk inte förväntar sig och helt och hållet bryter mot vad folk där och då tänkte att Bond skulle vara och då kanske det funkar att kopiera lite från andra filmer i övrigt så länge just man kan bygga sin egen identitet kring vad Bond är för någonting och vem bon, alltså, karaktären Bond Jo, precis och det känns ju även som att eh, handlingen i de två senaste filmerna också lyfter väldigt mycket i nutiden med övervakning och avhoppande agenter och, och liknande det är ju så extremt 2010-tal så att det finns ju inte Det är ju inte alls Nej. konstigt att tänka att Real Silva har motsvarigheter i, i verkligheten Precis som att C i ska ha sina motsatser i verkligheten Jag bara hoppas på No Time To Die nu att det bara är en backdrop med verkligheten Och att Rami Malek spelar någon jävel som bara vill utlåna mänskligheten Och skapa en mästerras någonstans det har alltid funkat i, i Bondfilm. Det skulle vara så uppriskande på något sätt att man har fackverkligheten. Nu kör vi på det. Men just i Spektra, för där är det ju supertydligt. För där är det ju bara att man kan öppna en dagstidning och läsa vad som är plotten. Ja. Det vill säga att du har eh, terroristattackers. folk börjar veta det, det, det drivs opinion för att man ska hålla på att övervaka mer. Och ja, det är risk att hamna i fel händer. Och det där det är någonstans går det över på att Bondfilmerna börjar bli politiska i att ta ställning men just det där uh, konflikten eller vad ska man säga grundproblemet i att vi måste bekämpa terrorism genom övervakning då är en terroristattack, nu ökar opinionen lite till och sen blir det en till terroristattack och nu ökar lite till och så måste vi börja uh, driva igenom mer massa övervakning. Det, liksom, alltså det, det är ju samhällsdebatten de senaste mm. sju-åtta åren liksom. Jo, precis och uh... Det är det jag också funderar på lite med No Time To Die, att om man försöker definiera sin nutid på något sätt så är det liksom svårt att säga vad, vad definierar vår tid idag som inte var 2015 eller 2012. För det känns som att även om mycket har hänt så kan du inte göra saker alldeles för tydligt utan att det blir nästan parodiskt på sin egen samtid. För att du skulle kunna gå den superentliga vägen och sätta nästa skurt som ett fiend, nästa skurt som råkar vara president över ett stort västerländskt land. Och då blir, ju, då blir det som sagt parodiskt bara. Så det är som väldigt svårt att pinpointa vad, vad vi är rädda för idag, eller vad är nu vad nu kan ha för motiv som är grundat i vår nutid. Ja, för det som också slår mig lite med Spectre, det är ju inte bara det att de har öppnat dagsinningen och kör sin plott därifrån, det är att filmen i sig väldigt tydligt tar ställning i frågan. Precis. De hade bara kunnat haft det här. Jo, men terrorism driver på övervakning det här hamnar i fel händer. Men då har det väldigt väldigt tydligt i att eh, M tar ställning. Alltså det, den är väldigt ställningstagande till just det här att vi ska inte hålla på och driva på för mer massövervakning. Och det är ju ganska intressant att de tydligt sätter ner foten så de låter inte bara vara en del av plotten, utan de tar ställning är mm. Det där är en bra spaning faktiskt. Mm. Det har jag aldrig tänkt på. Det är kanske det som som så att gör att den där aspekten känns lite konstigt Att den tar så tydlig ställning till det där. Mm. Det här måste ju låta sjunka in. Bra. <laughs> ja, det är nog den mest ställningstagande för de har, de har väldigt varit, varit väldigt ska jag säga, måna om att inte ta just ställning i konflikter och i, i ställningstagande Nej. saker överhuvudtaget ja. än tidigare. Quantum är också ganska ställningstagande mm. för där är det ganska tydligt vad, vad man ska tycka om motiven mm. runt det. Ja. Men i Spectre, där, där säger de ju verkligen... Struktivt. Rakt ut. Ja. Det här är dåligt. Jag tänker mest om man ser över filmen som ändå då. Filmserien som ändå då så, så är det ju de senaste ja. åren som vi har kommit så. Men just med spektrum blir det särskilt tydligt i och med att det, är så stort, det tar så stort fokus i filmen. Där blir det ju som hela styrkens handling vad vi får berätta till oss att vi har terrorist. Akter för att en regering ska kunna anta det här specialprogrammet och så vi kan övervaka alla och att det spelar in i våra händer Jag menar, i Quantum får vi på något sätt se fullden av det, i Spectre får vi bara berättat för oss Och när vi får det berättat till oss av skurken blir det som ännu tydligare att det är deras ställningstagande Och det är där någonstans det blir fel på något sätt För ja, mig just med Quantum får vi ändå se någon form av fulld och vi har ändå någon annan sidostory I Spectre blir det bara fronten, center och det är väl det som gör det så konstigt bara och det är ju det är också så svårt nu när vi är när vi lever den tiden med men de här fyra åren som har gått som spekter titta, tänker man rent visuellt eller stilistiskt sådär, men det är väl inte jättemycket som har hänt just hur barn kommer i Boncomer class och sådär heller antar jag om, om man tar som ett exempel från live and let die till secret service men det är ju fyra år där också där skedde det ju väldigt mycket Där ser man en tydlig tidsskillnad och Det kommer bli intressant att se om vi kan se en lika stor skillnad nu Mellan de här två filmerna Ja, jag tycker att det är ganska mycket Hur Bond klär sig mellan Quantum och Skyfall Jo, mm. verkligen Jo, precis men, men nu när vi har nått vägs ända Om inte någon vill lägga till något sista på Craig-eran Så kan vi i sådana fall Ta upp det? tycker vi då att filmerna har blivit Mer eller mindre politiska. För det här tycker jag någonstans är precis som vi har pra, pra, liksom pratat om egentligen och som har genomsyrat allt det här det är ju det att bondfilmerna har egentligen alltid haft politik inblandat på ett sätt eller inte. Och på det sättet så har ju inte alltså, filmerna blivit mer politiska alls. Men det är just det att de, de börjar ta mer ställning och lägga in värderingar i saker och, tids, saker och ting på ett sätt som de inte gjorde förut. Jag tror också att eller jag tycker snarare jag säga, att det är inte så mycket mer politik eller mindre politik nu Men det är ju just hur de gör det som, som har förändrats Till att de gör, ja, gör, det på, gör det på ett annat sätt nu helt enkelt Och att det, är lite, det kommer närmare och närmare förgrunden på något sätt <gör> Än vad det gjorde i tidigare filmen. Så ja, jag tycker nog att det har förändrats åt det mer politiska hållet på, senaste, på senare tid Ja, alltså man behöver inte ens snacka om kalla kriget Man kan ju ta krig mot droger i License to Kill Och där är de ju också ganska Alltså, de tar inte speciellt mycket ställning Kring vad de tycker om all, allt det här Men Det är där Ja, men precis, det är närvarande liksom. mm. Ja, nej, alltså det är precis Jag tror inte jag har så jättemycket mer att tillägga där Egentligen, för det känns ju som att De väljer bara att framhäva Framhäva nutiden På ett lite annat sätt Um, I och med att hon sätter karaktären i fortus på andra, andra sätt genom att ta karaktären Och för all del andra karaktärer också på någon personlig resa Så väljer de att lägga storylinen i nutiden För att det kanske är lätt för, för biopubliken att haka på um, Så ja, det har väl på ett sätt blivit mer politiskt och mer nutid Men samtidigt inte jag tror, man får, jag tror vi får ställa om den här frågan i vårt 250 avsnitt om cirka 4-5 år. När vi ser tillbaka på 2010-talet med mer perspektiv. Och se då om det verkligen definierar vår tidsera. Men min spontana känsla är väl ett... Tror du verkligen att vi gör 250 avsnitt på 5 år? Vem vet. Men det är, just, det, är, det är det som är svårt är när man ser tillbaka på för till exempel 80-talet. För där är det så tydligt... När liksom, oj okej här visar de, här använder de verkligen ryssar. Orlov är verkligen en avhoppad general som har någon sorts imperialistisk ambition på något sätt. Eh, Medan då Kamal Khan bara vill tjäna pengar. Men där är det så tydligt att där finns ryssarna just, eller Sovjet med i bakgrunden. Eh, och blir liksom den röda tråden- för några filmer där på 80-talet. Ja, tyckte det tyckte jag var kul låta. <laughs> bra, <laughs> <Men>, bra. paneldämpning <laughs> där känner jag. Men det är det som är så. Det, nu är det mer luddigt, som ni säger. Det, på något sätt så känns det som att de försöker politisera på ett annat sätt McCray. Yeah. Men det är svårt och riktigt. Det är luddigare. Det är inte lika tydligt utifrån perspektivet vi har nu när vi är inne i den här tiden. Lite hur... Jag känner mig inte, inte så klarsynt för min samtid. Nej, jag tror att det är också... Det är ju, alltså, det är ju mera gråzoner nu liksom. Det nämns ju liksom i Skype när de sitter på enquiring där till exempel. Så nämner jag äh, Men jag tycker det är svårt, det är svårt att liksom säga... Det är svårt, jag tycker det är svårt överlag att analysera samtiden Det är mycket lättare att analysera dåtiden För där har man liksom i hand Men nu lever vi liksom i facit att det, är svårt att liksom, det är svårt att analysera nutiden i som, som ni säger Som Manu säger Vi kommer säkert ha klarare bild på, på Vad vi tycker om år 2019 År 2025 ja, Det man konstaterar kan slå fast i alla fall Det är ju att de filmskaparna har Ganska medvetet valt att röra sig Åt det hållet de, de nöjer sig inte längre med att Bond ska ha en mobiltelefon som passar in i nutiden eller en bil som passar in i nutiden utan ska även säga något om samtiden det ska komma en kommentar på det för att det är det som gör att bond ser fortsätter vara relevant istället för att bond ser är relevant genom sitt varande så ska den även kommentera på samtid för att jag tror genuint att Eon är rädd för att göra en genuin Bond-film på både gott och ont och för att plocka bort den frågeställningen och försöka göra en klassisk Bondfilm så gör de någonting som passar in nu för att det undviker lite kritiken mot vilken typ av karaktär Bond är för vissa och därför väljer man att göra någonting som är mer tidstypiskt Men för att då blicka tillbaka lite för trender har ju kommit i politiska politiska skeenden har kommit i gott. vi har haft digital klockor som har kommit i gott. Men varför är det så att vissa filmer- känns extremt tydlösa- och vissa gör det inte? För mig har nog att göra med- liksom hur... Ibland kan det vara svårt att sätta fingret på, såklart. Men just om jag ser en film- och jag upplever att den- av någon anledning bara försöker för mycket- på något sätt. Antingen som vi sa förut där med att- den försöker både- se 89 ut och vara 89 så blir det ju liksom 89 overload mm. jo. Eh, eller bara om man känner att man, man liksom ah, fan också jag jag, fan, jag gillar verkligen The Spy Who Loved Me, det är en svinbra film, men ibland känner jag ju att kunde inte bara liksom tackat ner lite på kläderna det är lite, det är lite för mycket av det goda på något sätt. Men det är just. Nej, men jag hade inte så mycket. I Nej, men jag tror så här: att det är ju filmerna som som riktar sig de som försöker mest. Men de också som. Ju mer man har tiden, tids året som det spelas in i och utspelas i, ju mer man har det i förgrunden, ju mer daterat tjänst, eftersom man får året mer upp i ansikt. Jag tror att de som bara har en casual, de filmer att. Det är en inställning till själva året som utspelar sig i stilen. där och så bara tumma på typ goldfinger typ eh, vad har vi till med. Eh, det, det finns ju en, en del som bara är i det, i det de är i. Där dateras de också mindre, typ casinodial. Det, ja, det är väl de som försöker vara en viss tid och vara väldigt relevanta där och då. Och sluta vara relevanta. Ja, alltså det finns ju inte jättemånga Bondfilmer här som är Tidslösa, i alla fall inte i alla Aspekter, men tänker man på en, På någon då, men Goldfinger är väl Ganska tidslös From a love, ganska Och sen har vi ett fåtal andra menar, Genom åren Och jag tror det är som ni säger Att de som bara är och inte försöker säga Så mycket om den samtiden de lever i Utan den samtiden Spelar filmen På andra sätt, genom hur hur mentaliteten är liksom Som ligger bakom Skurken eller vad som ligger bakom Själva känslan i filmen Du kan göra en film som är 70-talet Utan att den säger någonting om Någonting egentligen Runt om i, i den tiden gjort sig Utan det ligger mycket i Själva känslan Så det är väl det som är det svåra egentligen Att peka ut en eller två Aspekter just Jag känner att mitt svar är Väldigt otydligt men man, man vet det när man ser det, helt enkelt. Så är det väl egentligen? Ja, men precis. Det är, det är lite det som är grejen. Jag tänker lite så här: att det, det måste vara någonstans någonting som alla kan relatera till, men som kanske inte. Men man får inte nödvändigtvis koppla det för mycket. Man får inte liksom sätta ankaret i någonting som var verkligen där och då, men ändå försöka ha ett, ha ett övergripande tema som är väldigt allmängiltigt och som alla. ...kommer kunna relatera till. Eh, och jag tänker... Alltså, ...sen tycker jag också att i vissa fall... ...kan det bara vara slumpen som avgör... ...vad framtiden utvisar. Jag, jag, en sak som också har slagit mig här på sistone... ...det är... de eh, här with Golden Gun och Solex... Eh, eh, ...hela den storyn som egentligen är... Liksom ...superdaterad ifrån till att den var så kopplad till energikrisen. Men... Det övergripande är ju Det är ju exakt det vi är idag Att man ska leta alternativa energikällor Med global uppvärmning och allt vad det är Så på något sätt så känns det ändå relevant Ja, den, den gör en uh, remarkable comeback kan man säga <laughs> So <next> story uh, <laughs> det har du ju helt rätt effekt Ja, jo, men precis jag menar Vad som är tidslöst Det tror jag också ett flytande begrepp För att det beror på vilken tid vi lever i just nu om ja. tio år, då kanske License to Kill är superrelevant igen, vem vet Så det beror ju helt på vilka inhållningsvärden man har i Vänder och sånt kommer ju tillbaka också och och Ja, License to Kill tycker jag faktiskt är relevant Helt oironiskt Med tanke på hur mycket droger och krig mot droger har diskuterats de senaste åren Det har väl aldrig gått ur fashion på det sättet kanske Men annars... Ska man inte liksom rent objektivt göra Försöka göra en tidslös film Så är det väl Börja göra en film som är spännande Gör sedan en film som involverar riktiga karaktärer Som har riktiga känslor Särkligt. Som är rädda, som blir kära Och försöker rama in i den här snut Så har du en film som funkar så väl på 50-talet som på 2010-talet Det är ju sedan allt runt ja. omkring Som sedan förankrar filmen I den tida det har gjort sig. Det beror ju helt på vilken alltså... Man kan ju skildra verk verkligheten idag på så många olika sätt. Man kan ju skildra verkligheten på 50-talet på 1000 10 olika sätt. Mm. Det beror ju helt på hur man gör det. Ja. Är det någon som har något att tillägga? Några smarta tankar som ni inte har fått sagt? Inte med att vi har varit väldigt skarpa idag. Ja, och för er som vill lyssna på en riktigt, riktigt bra podd så kan, vi, kan ni lyssna på senaste avsnittet av Fördomspodden med Stefan Sauk. Ja. <laughs> Vi rekommenderar en annan podd i slutet av vår egen, det är bra Ja, exakt ja. Men så vill vi såklart rekommendera er att följa oss på sociala medier Facebook, Twitter, Instagram eller för all del skicka ett mejl till tidforpodd om ni har något eh, ni vill säga Och eh, vill ni säga det till oss face to face så kan ni göra det den 2 januari Är det så? Yes. Ja eh, Då Never's Never Again visas på Biokapitol i Stockholm då vi alla kommer vara där. Exakt, vi kommer vara helt fulltaliga i vår podduppställning. Så har ni vägarna förbi så... Men nu är det ju sista avsnittet innan jul också. Ja, det är också. Så har ni vägarna förbi så säg hej. För all del. Skulle vi dra upp något? Försöka träffas upp på något sätt innan den här filmen? De som vill och de som kan. Det tycker jag vi löser på något sätt. Ja, det tycker ja. jag. Vi kommer med information om det. Det kan vi göra. Eh... Ring, ringer du Stefan Sauk mm. eller då att han kommer dit också? Ja, absolut Men då får vi tacka er som lyssnar eh, Och eh, lyssnar ni på det här Innan julafton så god jul Lyssnar ni på det innan nyår så gott, eh, gott nytt år Lyssnar ni på det efter nyår Och fortsättning ja, har ja, ja. Och så får vi inte glömma att <tack> Tacka Thomas Truggo och Anders Freda. Jag Freyda Agent nu från Sunic Tack Anton som klipper Och nu säger vi God djup. Ja, från oss alla till er alla en värdelös djup. Ha det gött. Ja. Ha det bra. Tack och ta. Hej, hej, hej.